Uh Fridolf Idag på lunchen råkar jag kasta en förskrämd blick In i en bil. Alla blickar som jag kastar in i sådana inrättningar Är förskrämda Jag vet vad som väntar mig Det är nämligen så att Selma snart är klar med sitt körkort Hon är en ny körlärare nu Den hon hade förut har bytt yrke, Han har blivit reserförare ja, Han tycker det är lugnare Nåja Jag tittar som sagt lite förskräckt in Genom det stora skyltfönstret. Och vet ni vem som stod där inne och pratade med en försäljare Selma. Försäljaren hade blocket framme och skrev och räknade och stod i. Bilen var gömd. Selma hade med sig sin väninna från socialgrupp 1. Detta en gripklo. Så nu vet jag vad klockan är slagen. Jag såg tydligt på Selma att hon hade bestämt sig. Och på försäljaren också. Han såg nästan ömt på henne. Med provision i blicken. <här> nu vet jag precis vad som händer när Selma kommer hem. Hon kommer emot mig med rosor på kinden och solsken i blicken. Hon kommer att stråla som en kvartslampa Hon kommer att vara söt Och vänlig och som är medgörlig Så att man skulle falla i gråt Om man inte visste att hon gjorde det för att göra mig mjuk Innan hon talar om att hon har bestämt oss För en grön bil Nå ja, hon ska få hålla på Och belägra mig Hon ska få hålla på i fjorton dagar Så länge ska jag stå emot Och hon kommer att bli sötare och sötare Tills jag faller 14 sköna dagar ska det bli Jag får betala dem dyrt En tusen om dagen ungefär om man ska döma efter vad bilen såg ut för Ja det är lika bra att börja med samma. Vad ska jag göra ikväll till exempel Jo vänta Jag får en idé Hallå ja, Är det Öster Hej det är Fridolf Hur har du det Ja jag också Fint fint Jo jag satt här fick en sån lust Att gå ut ikväll och se lite människor Och äta något gott Sticker du med vad sa du? När Selma reste. Men hon har inte rest inte. Ja. Hon är hemma, ja. Vad som har hänt är ingenting. Mer än att jag, jag fick lust, som sagt. Är du pank? Ja, det spelar ingen roll. Jag betalar så. Ja, jag bjuder, säger jag. Hej, ja. Ska vi säga Södra Brunn? Om en halvtimme, va? Hej. Ja, ja, då. ja. Då, ja, då. Kommer säkert. Du kan vara alldeles lugn. Den som kommer först tar det på ord och bestämmer. Hejs, vejs i hallonsnåren, ja. Det här ska bli skojigt. Nu har vi här som helst. Ska jag göra det skönt för mig när jag väntar, jag lägger upp benen på den andra fåtöljen, det är det värsta Selma, vet. Det ja. Och så sliter jag av med slipsen och kragen och tar den här mjuka snusnäsduken och halsen. Det är också det västa Selma, vet. Och så ska jag vara butter att tvär i sättet. Det här, det här ska bli kul. Alltså goddag, Fridolf Gärna det Man skulle egentligen aldrig ge sig ut på stan i rusningstid Tre bussar gick förbi mig Och den fjärde var så fullsatt att det fanns till och med karar som måste stå Ja, det är bara herrar av den gamla fina skolan som reser sig för en dam numera Som till exempel du, Fridolf Vad var det jag alltså, sa? Hon sitter vackert som en pudel ja. Du är väldigt artig i spårvärmen, Fridolf Men hon ska få vänta på sockerbiten Det var inte länge sedan du reste dig Och lämnade plats för Harmony Sisters. Var det inte vid samma tillfälle som manskören Liran reste sig och lämnade plats åt dig? Mm, så Butterman kan vara idag då, lilla bubben Jag tänker att man är den lilla bumman kan man hitta på för att skoja upp det Jag vill inte bli uppskojad. för för förrän om fjorton dagar Men Selma lilla, hur skulle det vara Att sätta lite rotation på påkan i riktning mot köket? Jo, för all det Ja, ja Frido? Ja Men vad nu då? Hur många gånger har jag inte detta Att inte lägga benen på sitsen? Det är mina ben Ja, men det är min sits jag vill be mina, be, Min fortölj menar jag och det är jag som ska hålla den ren. Nu tar du ner benen? Nix. Vad sa du? Jag sa nix. Jag tar ner benen när det faller mig in. Lilla bumman. Och när faller det dig in? Nu, nu, nu med detsamma. <laughs> det här var konstigt. Och hur ser du ut om halsen? Ja, Jag har bytt till lite ledigare. Jag byter om jag vill. Läker du sjörövare? Nej, fribytare <gör> jag byt genast tillbaka Man ska inte blunda för sitt utseende hemma heller Jag ser ut som jag vill om halsen och, och, och hörseln Vad skulle du säga om jag gick omkring här hemma i bara underskjolen? Jag skulle blunda för det så alltså, det skulle du Ja, krampaktigt När tänker du ta på dig slipsen och se ut som en människa? igen? Det här var konstigt, jag ska inte ge mig jag knyter och slipsen exakt vid den tidpunkten jag själv bestämmer. Och när, om jag får vara frågvis, inträffar den tidpunkten? O om, om cirka ungefär fem minuter omkring. För, för då ska jag gå ut. Tala tydligare, människa. Jag tyckte precis att du sa att du skulle gå ut. Det sa jag också. Jag ska ut och träffa Öster. Vi ska ha sin glad kväll på Södra Brunn om vi intresserar Från Olsson. Nej, det intresserar inte Från Olsson ett dugg. För det ska inte bli någon glad kväll alls för Herr Olsson. Fridolf. Har du fått nippran eller vad är det med dig? Huskvinnan, nu blir det som jag har sagt Vad säger du? Jag säger att jag vill gå ut Och vill jag gå ut så Så, så, så, så kan jag väl få det va? Nej <applåder> Nej säger jag ja, men lite, lite Nej starkt. har jag sagt, Åh du inte vad jag säger? Åh oh, Selma Lille <skratt> Det är ingen vilare start på de 14 fjorton dagarna Men det är nog mitt fel Jag tog det för hårt i början Selma hon tappar hakan och glömde alltihop Så förvånad blev hon över att jag var så sur en envis Men nu är hon för sig själv ett tag Och så får hon tid att tänka efter och Sen ska ni se en helt annan Selma Jag ska nog få mina 14 dagar bara Jag sköter det här rätt Det gäller inte att ta det allt för övermodigt i början bara Olsson jag säger öster ja. hej hej Oj oj oj det var så sant ja. det, det höll jag på jag, jag menar jag kommer, det är klart att jag kommer Och du, du, du har beställt in fint, fint, fint. Räksallad och, och kalkon det är bra, det är bra Ja du kan börja så smått Jag, jag, jag är strax där. Som ett skott ja mm. Pengar har jag med mig, var, var inte orolig Hej hej så länge hej. Jaha nu gäller det att få sida på Selma Det är kvikt ändå jag har lurat en stackan på krogen och sitter den där och beställt in utan ett öre på fickan. Nåja, Selma har nog begrundat sin ställning. nu. Vi ska få se hur hon seglar in genom köksdörren med fredsflaggan i topp så fort jag kallar på henne. Men den här gången ska jag inte reta henne. Selma, lilla? Ja, lilla Fridolf, vad är det? Det låter bättre. Det. Vad är det som låter bättre? M mina luftrör, de var lite rostiga men nu låter de bättre. Ja, yes, så var det de som peps upp nyss jag var inne? Ja visst, var det det Selma lilla? Så där ja Nu har min vanliga lilla gubbe kommit tillbaka Just det ja Bara vi nu kunde hålla min vanliga lilla gumma borta Vad sa du? Ingenting Selma Lilla Men nu ska jag säga en sak så det, det är så det är så hotrasslat Du förstår Här sitter jag med dig och, och, och någonstans i stan sitter Öster med en annan kalkon Jag menar med jag menar naturligtvis med en kalkon som han inte kan klara av om inte jag kommer att hjälper honom. Åh min stackars lilla han har ett sånt gott hjärta. är ja, inte sant. Och kalkonen har en som god lever. Mm. Det är så roligt att höra Att man har en man som inte vill lämna sina kamrater i stycken mm, Vad var det jag sa? Tanten är mogen Ja just det Selma lilla Jag visste väl att du skulle förstå Ja då Jag ser honom sitta där och vänta på dig mm. Med blicken fäst mot dörren Ja den är så gott som fastnaglar vid dörren I det här laget det är jag säker på Och kalkonen ligger där på sitt fat Doftande och redo Jag ser den framför mig Ser du om det finns några katrintommorna också? Och nu kommer hårmästaren med vinet, avkylt. Ja, om inte jag kommer iväg snart så kommer han med noten ännu mer avkylt. Ja, det, det är söt av min lilla Fridolf att inte kunna häda ut med tanken att den stackars öster sitter där alldeles ensam och bara längtar. Ja, inte sant, Selma Lilla. Vad var det jag sa? Hon är så inte lik bra. Där sitter han med sitt vin och sin kalkon. Ja, och här sitter jag och jag har ingen vin. Det är synd att han ska behöva sitta sådär Jag är inte sant Selma lilla Du blir allatides Brav och jag känner inte igen Därför vill jag be dig Att du går pip, pip, pip. Bra, De 14 sköna dagarna har börjat Jo jag säger att jag vill be dig att du Selma gå... lilla Jag flyger Och ringer och säger att du inte kommer Mamma sa Ska, ska jag inte kila dit Nej här skilas inte men det är synd att hålla honom i ovisshet längre. Ja, men Selma, det... Nej, har jag sagt. Hjälp! Vad är det nu då? Hjälp, du är dig lik, jag känner igen dig. Har jag räknat fel i alla fall Är Selma så säker på att hon får sin bil Att hon inte ens bryr sig om Och krusar för mig Nej det måste komma Vilken minut som helst Vill du ha kaffe Nej tack lilla Selma jag vill ha permission ja, Det blir ingenting av med det min gubbe mm. God kväll mamma och pappa Ja nu kommer vi slaga till kaffet Har ni inte lillen mer Nej han hade annat för sig ikväll mm, Sova Ja vad gör ni själva Åh, oh, vi har det så gemikligt och trevligt. Vi sitter och lilla gubbar och lilla gummar varandra. Det var bra att ni kom och håller mammas sällskap, för jag måste tyvärr... Ja, jag ska bara ut och hämta ett par koppar och sätta på lite mer, kaffe. Ja, men Selma! Hon gick. Du ser lite orolig, pappa. Ja, nej, tvärtom. Jag ska berätta någonting för er. Selma har köpt bil idag. Va? Ja, är det allra närmaste... Jag råkar se det genom skyldfönslet och nu går hon och samlar mod för att säga det till mig. Ja, men det lilla mod som behövs för att säga det till dig, det är väl forthopp samlat? Åh, ja, det gäller ju att hålla mig på gott humör för att det ska bli bilinköp av och, och det ska hon få hålla på med i fjorton dagar, det har jag bestämt. Ja, och sen köper ni bilen? Ja, men först ska jag ha det som en skejk i fjorton dagar. En skejk? Ja, eller en pacha eller vad det är de heter som... Kommendera sina fruar med vänstra lillfingret Vad sitter ni och viskar om? In, ingenting Det var bara lite sliter och släder hit och dit, och dit Men, men ser, ser, ser, lilla, dumma, lilla, nu, nu måste jag verkligen i iväg för att det Här pyses ingenstans Ja, men ser, man lilla Just och sitta ner jag, ja. jag ska gå och hämta kaffe Ja, Fridorp det var visst inte tillräckligt snabb med vänstra lillfingret va? Ja, om det där var en fake, då har jag aldrig fel i följetångerna. Men mm. ja, det kommer, det kommer. Jag ska få sån stil på Selma så skejkerna så kommer hit i stora gruppresor och ber om tips. Olson? Nej, är det är det Det var bussigt att du ringde. Hur har du det? Ha? Börjar hårmästaren kasta blickar på dig? Jag kastar dem tillbaka bara ja, Det ser bara inte rädd ut utan Håll huvudet högt Och se ut som om du ägde stan Eller åtminstone pengar till notan Jag håll bastionerna Tills jag kommer Vad sa du Vilka bastioner man kan hålla med 19 euro En gaspolett eh. Se dig frimodigt omkring Så tror folk att du har det dubbla Ja jag kommer Jag ska bara stämma Selma i dyr först vad ja, sa du? En femårsplan? Nej, nej, jag har trumf på hand Jag ska gå som en dans Det roliga ja. Hej! jag fast. Nej, nej, han, han är min gäst Jag ska gå dit nu, förstår du Men först måste jag få sida på Selma jag, jag måste sätta fart på hennes svansviftning Det är så konstigt Det är rätt som hon är fint upp i varv Så det tvärstopp Men nu är det bråttom och mestan stryker kring bor i allt snävare cirklar Ja vet, mamma behöver nog en liten skjuts för att få in tankarna på bilar igen Ja, vi ska prata bilar när de kommer in Nej, det är bra idé, men det är bråttom, bråttom, bråttom, bråttom Ja, tack ska du ha, det blir gott Gustafsson på kontoret har köpt en ny bil Jaså. och då får den, är den stor? Ja, det tror jag, och fort och tyst går hem. Sex cylindrar då? Sex cylindrar, vi talar om bilar och inte om bondbröllop <laughs> Men du, ställ mig lilla, den, den är grön, grön är du klar med tvätten, magen? Jag sa att den är grön, Gustafsons bilsa. jag alltså, ser den det. Vad är det för märke på den? Märker jag? Jag vet inte. Det Det är rätt litet att sitter längst fram i mitten. <laughs> Nej, vad säger du? du? Om du får mangen på tisdag räcker det bra. Det blir fint det, mamma lilla. Ja, den går lätt upp i hundra. Alltså, jag kommer att hjälpa dig med mangen då, Magan. Jag säger att den går lätt upp i hundra, Gustafsons nya mangel. Eller vad säger du? Fy då, <laughs> dag, dåligvis på att tappa en knapp? Säg till mig kväll så ska du få en knapp i väst Just det Selma lilla, nu snubblar vi rakt in på ämnet Det är det jag skulle vilja Ja du grön Vadå som bil, var den gröna? Ja, det var den. De ska vara gröna, ja. de där gröna här. Igen spelar väl ingen roll, huvudsaken är att motorn är pigg och startvillig. Ja, den kan inte vara mera startvillig än jag. En bil måste komma fort i det. Det måste jag också sälja med lilla hörde på mig. Jag måste komma... Ja, det viktigaste är att den har bra acceleration. Just det, ja, det är inte roligt att, att köra till reparatörerna och byta acceleration i det ligen men, men man lilla, nu, nu måste jag accelerera i själv Ja, och så ska den ligga bra på vägen Ja, Selma lilla, du har så rätt, så rätt så, Det börjar bli tjatet med alla bilar som står upp Men, Selma. men, men nu Selma lilla må... Frida, vad är det med dig? Varför hoppar du jämfot? Jag hoppar inte jämfot. jag hoppar på ett ben i taget Men jag måste iväg, jag kan inte svika mig hade ni något särskilt att tala om, Maggan Valdemar? Eller tittade ni hit ändå? Ja, vi hade faktiskt en nyhet, men vi ramlar ju mitt in i det här ståheget. Ja, det är faktiskt så att Valdemar har chansen att få plats som folkhögskolelärare. Nej, men det var väl skojt. Fridolf, var det är inte roligt? Jo, det är hemskt roligt imorgon. <hör> men ikväll är vi... ja, Jag har själv gått på folkhögskolan i min Jag är en gammal Vendelsbergare. Eh, ja, jag håller på att bli en gammal där Brunsvikare <skratt> Sitt ner Fridolf. <skratt> Jag måste gå nu du stannar här fri. Ja Selma Lilla Mors. En sån skejk <skratt> Fridolf, nu har du gått fram och tillbaka i en halvtimme snart Oj då, är det är så länge? Ja, minst, det är en kvart sedan Maggan och Valdeman gick mm, Bilar, bilar hur, hur går det med dina körlektioner Selma? Jo då bra Men den nya körläraren är inte mycket att hålla i hand Men det är kanske inte är direkt därför som han sitter vid din sida Selma lilla. Han säger ingenting, bara vänster och höger och rakt fram Nej tackar vet jag den gamla Han instruerade och skedde Den här bara tiger och kallsvettas i förrgård pratade han lite förstås. Han vände sig mot mig med gråten i halsen och bara med tänka på att han hade hustru och två barn. Vad svarade du på det då? Ja, jag sa att det är så många familjer som behöver ekonomisk hjälp som man kan inte ge alla. Fridolf, du kallsvettas också. Mm. Öster klarar sig säkert. Han behöver inte sitta ensam ska du se. Vid det här laget har han nog ett helt gäng runt bordet är jag säkert. Nej, jag kanske. också. Och nästan två med tamburmajoren Och så är källarmästaren själv på väg i snabba dagsmarker Förresten är jag glad för att du inte träffar dina ungkarskumpaner så ofta nu längre Det tackar jag dig för Det kan du tacka dig själv för Men ikväll är det en särskild historia som gör att jag... Förr i världen lånade du de pengar som du aldrig fick tillbaka Och bjöd ut dem fast de aldrig bjöd igen du kan inte ana hur glad du är att det är slut på det nu. Den där olidliga fridolf trafiken mm. Fridolf. Har du bjudit Öster ikväll? Ja, nej. Och det... vågar du säga att den trafiken har tagits upp igen? Nej, Selma lilla, det vågar absolut inte. Skönt. Ja, då har du heller inget så, som tvingar dig att ge dig Jo, ja, på, på sätt och vis. Det, det, det, det är så, att du, att Öster ska... Han ska bygga ett hus alltså En, en villa, en, en, en ny villa Och nu vill, nu vill, vill han ha mitt råd alltså, När blev du byggnadskonsulent? Alldeles nyss Jag menar lite, lite kan man väl alltid Ja det du kan i den branschen Det kan du överbringa per telefon det är just såna korta, ilsnabba meddelanden som telefonen är till för. Ja, men Selma Lilla, när han nu vill ha mitt råd... Ja, och... han följer ditt råd, då blir säkert den sista villan där än den första. Mm. Nej du, Fridolf, här ligger en katt begraven. Det osar hund, menar du? Fridolf? Ja eller nej, har du bjudit Öster till Södra Nej, naturligtvis inte, Selma Lilla. Jag tar det, jag tar det. Olsson. Nej, men det är inte Öster. Det, det var ett lustigt sammankräffande Jag tänkte just på det Hur har du det? Lever du än? Jag menar, hur lever värdet med dig? Lever han Och jag visst, naturligtvis Som ett skott Vad Vadå för skott? Rygskott, han har fått rygskott Ja, jag kommer Vad sa du? Kom Ja, jag, jag kommer Jag kommer att tänka på historien Med gråten Vad sa du? Ska du diska av notan? Ja, men då, då ska du absolut försöka Och komma till slinsdisken. Ja, det andra det är för knivigt Visst, visst Jag litar på mig Ingen panik Hoppet lever ja. Selma hon står här bredvid Dessvärre Vad sa du? Dessverre. Det svär det svärie zera rast hostar Just det. Åh, oh, ni skulle se vilka varma blickar hon ger mig just nu. Ett ögonblick jag ska bara släcka ljuset. Ja ja, lugn lugn. Ja, jag kommer. Ja, jag kommer. Ryga ja, vad är det du säger? Ja, jag kommer, hälsinglada din. De de, de spelar vintern rörar där där nu. Jo, som sagt, vi ska absolut inte kasta kon i sjön inte Nej. Och som gråter inte, säga det Bubblas som i luren så Ja, Nej, Fridolf, vad är det frågan? Då? Vad är det fråga om Kalkon Nu har jag fattat mitt beslut Jag måste avstå från de 14 dagarna Jag kan inte låta Öster sitta på Södra Brunn längre Jag måste göra någonting åt saken Och det finns bara en sak att göra Jag måste redan ikväll säga åt Selma Att hon får köpa bilen som hon bestämde sig för idag jag kan inte hjälpas Om jag kunde förstå varför hon inte går efter schemat den här gången När de fick sin första päls Och när de fick tvättmaskinen och radiogrammofonen, Det var samma program hela tiden hon var söt som honen, Jag hade henne hängande om halsen Så jag höll på att stå på näsan Men idag när det är fråga om en mycket mycket större utgift Då är hon precis som vanligt Hon är så mera lika någonsin Jag fattar inte ett dugg Nej, kan inte hjälpas Jag måste offra mina 14 sköna dagar för hösterskort och Selma Lilla Ja, vad vill du? Sitt ner och var trevlig Selma Lilla Ja, jag kan åtminstone sitta ner Selma... Är jag inte hänsynsfull omtänksam? Jo då, särskilt när det är någonting du vill Alltså du pratar just nu, vill jag inte någonting särskilt Ja det var roligt att höra Så då är det av ren omtänksamhet som du låter i rösten som en sirapsnotering mm. ja, vi brukar ju komma bra överens Jag Ja inte sant men Lilla Jo när det gäller stora saker är vi ju nästan alltid överens Just det, först blir du överens och sen ja det kanske beror på att jag tänker lite fortare. Ja, du har en väldigt fin acceleration, det har du. Men nu var det en annan sak jag tänkte före. Ska en liten affär? Vad ja, nu då? Ska du och jag göra affär? Hör på, Selma. Om jag får gå till Södra brön ikväll så får du köpa bilen. Bilen? Ja, en sån där grön bil. Jag såg den nog i bilaffären idag. Du menar en sån bil som vi stod och tittade på? Just det, Selma Lind. Den gröna bilen. Fridolf, du är en heders Ja, så. Ja, en riktig passa, eller jag nog aldrig blir. Mm. Ja, då ska jag ringa bilaffären imorgon vitt så fort de öppnar och fråga om de har en till likadan. En till likadan, v vad menar du? Ja, den vi såg på idag. Den köpte ju bettan. Oh. En vad, vad är det med det? Tala till mig. Det, Be Bettan? Ja! Jag var ju med henne idag som smakråd. Och nu får jag en likadan. Den var inte dyr. 15 000 bara. Du, du, du, du har väl inte möjlighet Niklas vatten på dig? Oh. Oh, oj, oj, oj, oj. Det hade jag inte vågat. Tänka på på minst tre månader ännu Och så kommer du självmant Är men Fridolf Lilla Har du gått ännu? Öster väntar Om någon vill träffa mig så är jag på Södra Brunn Det närmaste 14 dagarna <skratt>